Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Kwa kika wa Kwa Hakika Allah subhana wa ta'ala alituumba wanadamu <coughs> wa kiume na kike akatuwekea taratibu fulani katika maisha zetu za hapo duniani na yale ambayo kama ametupangia ili tuweze tafaulu katika akhira Allah kaumba mme na mke na akajalia mke kuwa ni sakina kama Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya zake anitumbia wake litaskunu ilaiha ili tupate utulivu kwao. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiambia masahaba katika hadithi sahihi kuwa wa fi budwe ahadikum sadaqa. Mtu anapo stare na mke wake wa halali basi ni sadaka yani anapata thawabu katika hilo jambo masahaba walishangaa sana wakasema je ayat ahaduna shahawatahu mtu anakuja na, na, na, na, na haj, haja yake ya kibinafsi kisha anaandikiwa thawabu mtu mkohos sala akajibu je mniambieni kama lau akalifanya hili katika jambo la haramu ambayo kama Mwenyezi Mungu amsahihishi yani kuzini atapata atakuwa vipi akasema kwa asinjia atapata madhambi wakasema naamo kwa hivyo vile kama akiana naye kwa haramu atapata madhambi kwa akiana naye kwa halali atapata fawabu na kwa hakika masuala ya mme mke kum, kumnyonya mke wake e, mke, kum, mke kumnyonya mume wake uume wa mme wake au au kunyonya uke wa mme wake ni kitu ambacho kwamba haina asili katika dini na sio jambo ambalo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ametuambia hayo sababu Allah Subhanahu wa ta'ala alituhalalishia kukutana na wa wake zetu alituhalalishia katika njia ya Kiswahili njia ya uke kutokwa kukutana na njia ya ya njia ya uume njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala akasema alladhina hum lifuruji himhafidhun wala kwamba tusem zao za siri wanahifadhi kisha insha Allah subhanahu wa ta'ala kusamalib ta ga wara alika fa humul aadun yule ambaye kwamba ataitumia toke yake katika njia nyingine isiyofaa basi watakuwa wamevuka mpaka ndio baada ya ma shekwaetu ma walamaetu walipouliza masala ya mtu kufanya istimna walitoa stadi kama hiyo istimnaa nikao ni haramu ina ina ki, ina ina na ni madhara yake na madhara yake pia na haramu na miongoni madaada dalili kuwa huyu mtu anatumia katika njia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenalalishia kufanya ili tendo katika kwa mke. Kwa hivyo ile sehemu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ame ni mtu anapooa mke wako halali menapostare semu za kiume inakutana na semu za kisiri ndio paale ambayo kwamba mtu anakili haja yake akishawa na ndio baada ambayo Mwenyezi Mungu Ta'ala kuwa watoto wanaweza kupatikana katika hiyo njia. Ama masala ya kunyonya na anamnyonya au na mnyonya wengine, Muulama ameizungumzia. Wengine wameona ni jambo ambayo lifai. Kwanza masala mdomo ambayo kwamba kila mara unataja dhikri ya Allah Subhanahu Ta'ala, unataja na soma Qur'an kuenda kama sehemu hiyo haifai na wengine kuwa hiyo ni sehemu kwamba sasa najasa zinatoka sehemu za najis, kwa hivyo haifai mtu huku kunyonya huyu kunyonya huyu kama kunyonya kuna baadhi wengine waliuliza kuhusu masala hii kuwa kuwa kwa hakika wameingiza katika mlango wa karaha kama nakumbuka nilikuwa nasoma kitabu cha mm, uh, cha bahth kilikuwa kizuri cha katika inaitwa ahkamu muasharatu zaujia kile na mwanamke mmoja katika jamii ya Tabun zamani aliyetozeni na Masharqawi aligusia ali masuala akasema je hukumu ya mwanamke mwanaume kumnyonya mume wake au mke wake kunyonya mwanamke wake itakuwaaje akasema kwa hakika mimi yeye akasema mfanya bahthi yangu sijapata dalili lakini ni jambo ambalo naona linachukiza na kwa kweli kufatana na jambo lake hakuna dalili ambayo dhahiri ambayo kwamba inaonyesha kuna uharamu wake kwa mme kumnyonya mke mme, mmoja wao kunyonya mwanzake lakini kwa asla tukifatana katika adila asli na kuunganisha hizo adila zinaonyesha kuwa asli ya Allah Subhanahu wa taala kuumba mwanaume na mwanamke wanapokutana katika katika kithi haja hajaao sio kutumia midomo hao kutumia vitu vingine ni sembe za siri, mbili kuzikuta kukutana ni Mtume Muhammad saw alikuwa anasema idh altaqa al-khitan al-khitan fakad wajaba al-ghusl yani vitu vile vinata리아 vitarianapikutana basi e, imewajibisha imewajibisha aoge ndio pia Mtume Muhammad saw alisema idh jala sab'ina shugha ala arba waltaqa al-khitan khitan kama alisubbu sallam yani mwanaume anapokaa katika katikati ya paja mwanaume anapokaa ingia katika paja ya mke wake basi ikakutana semu yake asili na semu ya wanawake basi hapo inabidi ni nini kuoga hiyo tena niku Thibitisha kuwa hiyo ndio njia ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amefutahalisia wala sio njia ya mambo ya suji kunyonya kwa mdomo sio kwa nini yana ni mambo ambayo kwanza Aina asili yake ni vitu vya kwamba nimeletwa na watu wa magharibi na kwa muislamu aepukane ni kwa sababu hakuna raha gani napata ambayo kwamba baadaye ni semu ambayo kwamba anaweza kupata madhara na hasa mdomo wa mtu ambao kwamba anataja dhikri ya Allah Subhanahu inabidi awe iwe ni mbali wallahu aalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi